Harsányi Zsolt, Mátyás király Első fejezet Csak úgy falta a betűket, úgy szóván bosszúságot érzett, hogy gyorsabban olvasni már nem lehet. Mikor fordítani kellett, haragudott alapozáshoz szükséges időveszteségért. Mert a kötött könyv oldalairól bámulatos kép eléje, havas ormok szakadékai között özönlő fegyveres sereg, Karttól és páncéltól csörömpölő emberek sokasága, és ezek között a jeges talajon szuszogva kapaszkodó csodálatos elefántok. Magyko! Hol vagy? Szólaj már, gyermek! Anyjának hangja a fülébeét ugyanaz udvar felől, de tudatába csak félig meddig. Engedelmeskedő ösztönét legyőzte a bámulatos olvasmány vágya. Meg sem moccant, pedig jól esett volna fészkelődnie egyet. Ez a búvó hely, amelyet a páncélkovács lomtárában talált magának, nem volt valami kényelmes, valami vaspán zsibbasztó fájdalommal nyomta a hátát, amint ott ülve kucorgott a vastagfal kis ablak szeme alatt. De ha megmozdult volna, akkor már fel is kelt volna, és engedelmesen szaladt volna ki anyjához. Inkább sajgó háttal olvasott tovább Hannibáról, az afrikai vezérről, mesélt alatin latin könyvkézzel írott szövege. És Hannibától nem lehetett megválni. Lüktetően izgalmas volt az, ahogy embereit és állatait átkényszerítette rettentő erejével az alpokon. Védész ne egregium! Ez is az udvar felől hangzott, nevelője mélyen dörgő hangján. Valakit latinul kérdezett a nevelő, hogy látták-e a kis Egregiuszt. Ez a címzés ját latin nyelven Mátyásnak, a magyar kormányzó fiának. És a latin szónak sikerült, ami a magyar szónak nem sikerült, behatolt a fiú tudatába. Kedvetlenül felkászálódott. Most vette észre, hogy fél lába egészen elzsibbadt. Sántikáva mászott keresztül a kiselejtezett pajzsok és halomba dobott egyéb vasholmi között. Az udvari árkádok egyik kőrózsás nyílásában látta meg anyját. A szikár, egyenes tartású asszony szigorú szeme rászegeződött. – Mi rész a tanulással úrfi? A gyerek nem szólt. Úgy követte a csukjáskám nevelőt, mint aki most ébredt ámából. Szemében még ott tündökölt a havon botorkáló elefántok meséjének képe, és Hannibált képzelte maga elé. Vajon melyik volt nagyobb vezér, Hannibál vagy az ő nagyszerű apja? Felmentek a lépcsőn az első kontingnációra. A nevelő szerzetesi fapapucsak keményen csattogott a kőkockákon. Még csend volt különben, mozdulatlan augusztusi délután csendje. Bivajos jobbágyok kósz a kiáltozása, és méh zümmögés érkezett annyitott nyitott ablakon át a cserna mély völgye felől. A László szobáján mentek keresztül, s itt a gyerek a minden nap megismétlődő vágya pillantott egy ládára. Mert tudta, hogy többek között mi van abban, az az sarkantyú, amelyet László a lovaggá ütéskor kapott apjoktól. S mint minden alkalommal, ha a szekrényre pillantott, most is forró vágy fogta el, hogy mennél hamarabb felnőtt legyen ő is. Bezzeg László már férfiúnak számít, már 18 éves, ő neki még hét hosszú esztendőt kell várnia, míg annyi lesz. A nevelő, amikor az ő szobájába értek és szótlanul helyet foglaltak egymással szem közt a Kecskrábú faragot asztal mellett, elvette tőle a Líviuszt és helyébe másik írott könyvet tett elé. Nagy, bütykös ujja volt a nevelőnek, és ez az új a szöveg egy helyére mutatott. Először körmödet megtisztítsad, olvasta ő hangosan. Azután kezedet megmossad, legottan mondj Benediktiket, azután ékesen leví. Az asztali illendőségre vonatkozó tanítással kezdődik a lecke. Ő olvasta engedelmesen, de figyelme másút kalandozott. Az elefántos Hannibál nem ment ki a fejéből, és ő önkéntelenül apjával vetette össze. Általában, akármilyen hősről olvasott vagy hallott, azt forró féltékenységgel mindjárt az imádott apa mellé állította. És mindig apja lett a képzeletében támadt vetélkedés győztese. Hunyadi János nagyobb volt, mint Cézár. Hunyadi János nagyobb volt, mint a legendás Szid. Hunyadi János nagyobb volt, mint Dagysándor, Epaminondasz, Roland, mint akárki. Figyelmezzünk! Szólott a szerzetes dörgő hangja. Ő észbe kapott, és a szövegre tekintett elméjével is, nem csak a szemével. Ujjaidva legyél! Folytatta élénk ebben, karjaidat is kine terjesszed, mert például nagy Sándor igaz az egész világot meghódította, de majd meghódítja egész biztos a napja is. A törököt mindig megveri. Ha fogjul esik is, mint három eszendővel ezelőtt a Rigó mezőn, megint csak kiszabadul. És hiába ölik meg a törökök magát a királyt is, mint hét évvel ezelőtt a Várnai csatában, az ő apját nem tudják elpusztítani. Mert ő a kormányzó Magyarországon, mindenkinek ő parancsol. Majd király is lesz. Aztán megver mindenféle ellenséges nációt, mindenkit megver, és a világ ura lesz. Nagyobb, mint Nagy Sándor. László, meg ő pedig királyfiak lesznek. Úrfi, úrfi! Figyelmezek, Reverende Páter! inja akarván szádat megkenyed, nem kezedvel, hanem keskenővel. Rágot kenyeret tába es még nem árcs. Ezt a parancsot ugyan nem igen tartják meg a nagyok. Mihály bácsi, az édesanyja testvérbátya, bizony mindig úgy tesz, ha itt teszik Vajda hunyadon, nem az ujjával tépi a kenyeret, hogy aztán illendően a közös táborn megmátsa, hanem először megmátja az egészet, harap belőle, megint megmátja, megint harap. Az nagyon vitéz ember, Mihály bácsi. Roppant heves természetű, nem is képzelné senki, hogy egy ilyen vékony emberbe mennyi szilaj harag fér. A csatában bizonyosan seregestű hullanak előtte a pogányok, ha ezt a haragot neki erezti. A törökök nem is úgy hívják, hogy Szilágyi Mihály, hanem Karamihál, vagyis Fekete Mihály, mert olyan félelmesen fekete ábrázata van neki. Ugyanilyen fekete másik nagybátyja is, Szilágyi László. De tulajdonképpen furcsa, hogy apja... Nagybátyjai és testvérbátyja a török szultán ellen harcolnak, hiszen a szultán nekik fiók. Nagyanyjának egy húgát pótyázó törökök foglyul ejtették, hazavitték Törökországba, ott a gyönyörű szép leány a szultánnak, murádnak lett a felesége, és így anyja a mostani szultánnak, Mohamednek. Tehát Hunyadi János és a szultán, ahogy ezt a szüleitől nem egyszer hallotta, unok testvérek. Miért viaskodnak egymás ellen? Természetesen a vallás miatt. A szultán nem hiszi a Jézus Krisztust, hanem istentelen pogány, éppen ezért kell írtani, ahogy lehet. Úrfi, úrfi, ne késztessen szólnom kormányzóni asszonyunknak. Igenis. is. idott ne ásd. Nem kérdetvén, vesztegj. Jaj, jaj, ez nagyon nehéz parancs. Roppant nehéz annak vesztek maradni, aki száz dolgot szeretne megtudakolni a nagyoktól, de nem szólhat, mert még gyerek, és nem kérdezik. A különféle vallásokról például szántalan érdekes tudni való van. Milyen furcsa emberek azok a huszítat sehek, akiket ultrakuisztáknak is neveznek, mert két szín alatt áldoznak, nem elégszenek meg a szent ostyával, hanem bort is isznak kehelyből, ezért az a nevök is van, hogy kehesek. Aztán a görög vallásúak is milyen különösek, akik katolikusok ugyan mégsem hallgatnak a pápára. Nagyon sok szó esett erről három esztendeje, mikor Lászlóval eljegyeztették Ulriknak, a Cilli grófnak, elzsébet lányát. A kislány nem pápista, mert az anyavallását vallását követte, az pedig Brankovics szerb Ulrich Gróf vallástalan, misekerülő ember, nem törődött a leánya vallásával. Hely, mennyi hosszú vitatkozás esett erről a hunyadi családban. De aztán vége szakasztódott a sok vitának, mert a hunyadi család megint összekülönbözött a gonosz Ulrich Gróffal, és tavaly Miklós pápa a László eljegyzését leghatalmasabb szavával felbontotta. Ejnyje, úrfi, ejnyje! Ne basszunkodjék, reverende, immáron figyelmezni fogok! Mikor eleget ettél, felkelj! Kezedet es még megmozd! Istennek hálát adj! Nagyot sóhajtott a fiú! Valóban hálát adott Istennek, mert ezt a tanítási tárgyat nagyon unta. Ha rajta állott volna, folyton csak történelmet tanul. Latint is, görögöt is, németet is, olasz is szívesen, de leginkább történelmet. Azonban a nevelő nem ismerte a tréfát, szigorúan ragaszkodott ahhoz a tanulási rendhez, amelyet még László számára dolgozott ki a jó Szanocki Gergely szerzetes, azóta már Lembergi érsek. Abban a rendben pedig történelemnek nem jutott több hely, mint a földrajznak vagy számolásnak. László nagyon hanyagul tanult annak idején. Folyton apjog példájára hivatkozott, aki illiterátus ember volt, még latinul sem tudott, mégis Európa legnagyobb vitéze tudott lenni. Még a kormányzói esküformát is magyarra kellett neki lefordítani, hogy az esküt az országgyűlés előtt letehesse. A történelmet annál jobban tudta ő is. Igen kevés időt töltött ugyan otthon, a régi kolozsvári évek alatt is, és most Hunyadvárában is, de ha megülhetett egy kevés ideig családja körében, mindig magyar történelemről beszélgetett a két fiúval. Főként a koronát magyarázta nekik, mert Szent István koronáját, amelyet a bölcs ország alapító királya pápával adatott magának, és nem a német-római császárral, mert országát szabadnak és függetlennek akarta tudni a németek előtt meghajló hűbéres nációk között. Később méltatlan királyok jöttek, Salamon és Péter, akik a velök elégedetlen nemzet ellen a némethez szaladtak segítségért, és felkínálták a segítség árául Magyarország függetlenségét. Ezért feni a fogát Habsburgi Rudolf óta minden német uralkodó Magyarországra. Mint most is a kabzsi, gyűlöletes Fridrik, aki megkaparintotta mind a Szent Koronát, mind a gyermek V. Lászlót, és kezében tartván a magyarok királyát is, koronáját is, nyilván minden módon ravaszkodik, hogy valahogyan a magyarok nyakára üljön. A kormányzó, ha ehhez a ponthoz élt fiai oktatásában, mindig nagyon felindult. Szikrázott a szeme, még az asztalra is ütött öklével, és azt mondta, hogy Ebura fakó. – Ebből ma sem lészem tanulás! – szólt fejcsóvával nevelő. – Immár látván látom. Mátyás ekkor eszmélt rá, hogy nyitott olasz könyv fekszik előtte, de úgy elgondolkozott, hogy eddig észre sem vette a könyvet. Reménykedve, várokozva tekintett a szerzetesre, s mikor az felállott, boldogan ugrott fel ő is. – Odvarra vajon mehet őké? – Lehet, bólintott a szerzetes. – Pótoljuk az mulasztottat estebédnek előtte. A fiú nagy robajjal futott ki a szobából. Le a lépcsőn, ki az udvarra. – hó, kiáltotta az udvaron futtában. – Harám, hamar-hamar az több sincset! – Harám, a török fogolyból hunyadi lovászá keresztelt szerecsen, már vigyorgó pofával fogadta a fiút. Fehér foga csak úgy világított alcájából. Serényen oldotta le a kötőfékről több sincset, a kis pejkancát, és kezdte kantározni. A lovacska boldogan tappogott, megismerte gazdája hangját, prüszent öröhögést tölt ki orjukain, Harám csak ügyjel-bajjal tudta a kapkodó lófejed szelszámba szerezni. Mátyás maga hozta a két nyerget, egyiket magának, másikat alovásznak. És már ügettek is kifelé, viszhangosan kocogva a kaputoronyboltíves alagútjában. A nagy kapu nyílásán túl, amelynek nehéz, megvasalt törtszárnyai most zárva állottak, a paták hangja gerendáson dobogóvá lett, a várárok felett haladtak keresztül, a rovátkáskorlátó hídon, végül pedig földes talajra jutottak a lólábak. – hó, kiáltott megint a fiú. A kis pejkonca megugrott, és egyszerre neki nyújt a hosszú vágtának. Mögötte tartóan futott a harám jóval nagyobb feketeménye. A fiú váligérő zsemjeszőke haját lobogtatta a rohanás szele, mert csak úgy hajadon fölt ült lóra. Széles mellét neki feszítette a levegőnek, derekát boldogan kiegyenesítette. Lóháton jóval magasabbnak érezte magát, mint gyalog. A nyugvásnak induló nap rézsúatosan, vakítóan sütött, a száguldás mellett kóválygó fecskék csaptak el. A nyorgalást elmondhatatlanul élvezte a gyerek. Tudta, hogy igen jól lovagol. Sőt, tudta, hogy bátyjánál is jobban üli a lovat. Hasonló korú játszó pajtásai, a vári tisztek fiai, vagy hunyadra látogató rokon gyerekek, csolnokosi fiúk, gerépfiúk, fiúk, Bodó bodófiúk között egy sem akadt, aki lovaglás dolgában csak nyomába is léphetett volna. De a megeresztett kantár szilaj örömének ürömcsepp volt a fenekén. Mit ér mindez? ha nem állhat ki tornára, ha nem rúgtathat előreszegezett kopjarúddal a páncélos ellenfélnek, hogy kivesse azt a nyerekből, mi alatt polzik mögötte a föld. A boldog László annyit lovagolhat a tornán, amennyit akar. Sőt, apja mellett már csatában is volt, már sebet is hozott haza. De ő csak tizenegy esztendős, és még páncélja sincsen. A füle mellett elsűvítő levegőekor valami hangot sejtetett hirtelen. Meglepetve fogta visszalovát, és csettintett neki. A kiskanca előre feszítette első lábait, és olyan egyszerre állt meg, hogy más lovas keresztül esett volna a nyakán. Mátyás, mi alatt a viharzóan vágtatott el mellette, erősen figyelt. Csak ugyan nem csalódott, a kaputoronyban szólt az őrkörtje. Szíve dobogni kezdett. Még jobban figyelt, hogy megértse az érz hangú jelet. És egyszerre felkiáltott. – Vackó! Vackó érkezik! Megfordította a lovat, amely hátsó lábain táncolva engedelmeskedett, aztán megint neki nyúlt a vágtának. Harám nem sokára utolérte. Ellenkező irányban vágtattak most már. A vár mellett elhaladván látták megjelenni a könyöklőkön a nyüzsgésnek indult várnépet. Aztán a vár alatt tovább vágtattak a Cserna mentén, a dévai úton. Nem sokára felbukkant az érkező csapat. Bátja jött nagyon messziről, Budáról, tizenhat lónyi csatával, vagyis tizenhat lovasból álló kísérettel és podjás ott poroszkált az élen a kormányzó nagyobbik fia, Vajda László, ahogy az országban közönségesen nevezték. Páncélja pirosan csillogott, ahogy bal felől rásugározott az alkonyi napfény. A kisebbik fiú ügyes kanyarral odafordította a lovat bátyja mellé. Az feltolta a sisakrostét, ábrázata örvendezően tűnt elé a vaskosárból. – Helyszen nagyot futottál, magykó! Isten hozott, Lackó, apánk nem jöve? Jaj, dehogy jöve, igen komoly dolgokban Budán múlat. Anyánk jól vagyon? Jól, én már ugyan várt égedöt. Lépésben haladtak most már egymás mellett, mögöttük a tizenhat páncél ízei a lólépések ütemére csörömpöltek, és sikoltva nyikorogtak a málhás szekerek kerekei. A kaputornyon meglebbent a zászló, amelyet most húztak fel a fiatal gazda érkezésére. A két testvér beszélgetett. Egyenetlenül, ahogy mindig szoktak, a kisebbik minduntalan nagyoknak való országos ügyeket kérdezgetett, a nagyobbik pedig enyhe mosolyal elhárítóan felelt a kérdésekre és kisgyerekeknek való tárgyakat kezdegetett. S ahogy mindig történt közöttük, a nagyobbik fiú felnőtt felsőbségétől leverten türelmetlen lett a kisebbik. De a felvonó hídon egyszerre kedve szökkent, mert bátya így szólt hozzá. – Bastanin már örvendezjon hotban, mert ugyan nagy valamit hozék. – Jaj, mit vajon? – Meglásd, mikoron lerakodunk. És öt hiába faggatta, csak nevetett. Nézte szeretettel teljesen a kicsit, és csak nevetett. Kedve lett benne, hogy nagyoskodva izgassa. Mátyás türelmetlenül ugrott lóról a kaputornyon túl a várudvaron, ahol anyok várta őket. De most meg éppen kevéssé törődtek vele. Felsiedtek a kontignációba, reá ügyet sem vetettek, ő izgatottan lebzselt a szekerek körül, amelyeknek vászomborítását most kezdték bontogatni. – Ha Jézust esmész, Gergő! – szólt az egyik katonára. – Megmondjad, mit hoztatok? Az kis szünetet tartott, hogy a válasz hatása még nagyobb legyen, aztán kibökte a titkot. – Kis páncélt, te kegyelmednek! A gyerek belesápadt a boldog izgalomba, de szertelen örömét leplezni igyekezett. Eszmélő kora óta erős érzéke volt ehhez, hogy másokkal szemben megtartsa méltóságát. Kivált a vár cselédjeivel szemben. Ezért lenyelte azt a vágyát, hogy mindenek előtt az ő páncélját keressék elő a málhából. De azért ott csetlet botlott a bontogató, rakosgató, hordogató emberek között, és sehogy sem tudta, mit csináljon. Mert az ajándékot, ezt érezte, csak Lászlótól volt szabad megtudnia. Ha pedig most Lászlót megkeresi, elmulasztja itt azt a pillanatot, mikor a sóvárogva vágyott páncél kikerül valamelyik szekér rakományából. Végre döntött. Felszaladt a lépcsőn. Bár még az utolsó fokról visszanézett, hát ha éppen akkor kerül elé a varázslatos ajándék. Sőt, felérkezvén az emeletre, az egyik ablakon letekintett, mielőtt bátyját megkeresi. Ott voltak anyja és bátyja, ahol sejtette őket a kancellárián. Főben járó ügyeket tárgyalhattak a Várnagy és Szapolyai jószágigazgató társaságában, mert a csukott ajtó mögül élénk beszélgetés zaja hallatszott ki. Habozott még kissé, aztán megnyomta a vas kirincset. László hevesen magyarázott éppen, Kit újlakékval, s garáékval kötöttünk, az egyesség nem ezt mondja. Mit akarsz, magykó. A fiú hallgatott, de vágyó arcán jól olvashatott a bátyja. Anyukra nézett, és elnevette magát. Ez a fickó immáron tudja, mit hoztam neki Jól vagyon, magykó, páncélodat elkérhedd. Igen, de legottan fel is vészem, és jössz te bajt vinni vélem. Én? Véled? No szép leszen az. Jól vagyon. Izennyél szólt majd. Mátyás már csapta is be az ajtót, és rohant vissza az udvarra. Most már másképpen beszélt. Hé, hey, emberek! A páncélomat legközelebb! Bátyám uram rendeli! Két zsódos ember mindjárt abba hagyta, amivel foglalatoskodott, ruhaposztó göngyölegek lerakását. Neki álltak egy eddig megbontatlan szekérnek, és fejteni kezdték vászomborítását. Nem sokára előkerült a nagy ajándék. Darabjait gyógysomagolásból kellett kiszedni. Itt volt minden, sisaktól a sodronyos saruig, mindegyik darab mérete kisgyereknek való. – Gergő! – mondta a boldogságtól elszoruló torokkal. – Ezt legottan felvészem! Fogjad egyebjét! Hozzadsza! Maga a melvértet, meg a sisakot fogta, és szaladvást indult a földszinti páncélterem felé. Jókor a helyiség volt ez, benne faállványokra aggatott teljes vértek sorakoztak, mint meg annyi néma vitézek. A falakba velt kampókon vízszintesen sorakoztak a dárdák, valóságos sűrű rácsot alkotva. Bakokra rakva szúros homlokú vértek sorakoztak a másik oldalon és ez oldalt a falon megszámlálhatatlan kard, görbetörök szabjáktól kezdve a meglepő nagyságú kétkezes, vagy másfélkezes pallosokig, amelyek pengéjén vájú húzódott végig. Nem csak Gergő jött be az úrfi után, hanem a fegyveres családok közül többen is, mint egy hízelegni a nagy esetnél való jelenlétökkel. A gyerek lámpalázasan öltötte fel először az alsó darabokat, Két ember is segített neki. Eleget látta már, hogy apja és bátja hogyan bajlódnak a sok eldugott bőrszíj összekapcsolásán, de most, hogy maga csinálta ugyanezt, az egész dolog egészen újnak tűnt felelőtte. Ültében magasra tartotta a fél lábát, amelyen már rajta volt az acélsarú. Kedvelten szemlélte a gyíkfarok módjára elkeskenyülő saru orrot. Aztán másik lábát is acélsaruba dugta. Lábszárán serénykezek fűzögették a vért alatti kapcsoló szíjakat. Aztán a melvértet adták rá, s ő boldogan tapintotta meg a jobb melből kiálló kampót. Jól tudta, mire való az. Szíjazták, kapcsolták. Most a sisakra került a sor. Türelmetlenül várta, hogy a melvérthez erősítsék a szabályozható csavarokkal, mert próbálgatni akarta a sisak Csak hogy ezen a sisakon nem volt rosté. Előtte a békaszájú arcot mutatott ez a sisak, kereszt hasadékán vékonyan lehetett kilátni a külső világra. Végül jött a sodrony hálós, belül bőrrel bélelt kesztyű. Néhány lépést tett, járni próbált. A vasöltözet hősies zörgése boldogsággal töltötte el. De ugyanakkor csodálkozott rajta, hogy mekkora súlya van mindannak, amit magán hord. A vért, mintha a talajba igyekezett volna süppeszteni lábát. És érezte, hogy válla majd az állandó súlyhordozáshoz kell igazítania. Némán kinyújtotta a kezét, odaadták lándzsáját. Szép, hosszú lándzsa volt, Bajvíváshoz való. Savarodó kék-piros színekkel festett pózna, vasvégű. Hegye azonban tompa, a lecsapott hegy területe előírás szerint nagyságú, És végül a pajzs, a gyönyörű címeres pajzs, rajta a hunyadi holló. Lóvértet nem hoztatok? Vagyon az várban elegendő! A cselédek alázatosan dicsérték a szép lovagi páncélt, formáját, verését, csiszolását. A fiú csörögvel épegetett közöttük, és a lándzsát próbálgatta a melkampóba akasztani. Egyszerre elkiáltotta magát. Lovat vértözzetök, de nem több sincset, hanem bátyám uraméból. És valaki iramodjék az kancelláriába, jönne Püstén bátyám uram. Lászlóra jó soká kellett várokozni. A gyerek minduntalan feltekintett az égre, lesz-e még elég világosság? Mert már alkonyodott, az épület már elfedte a napot. De jó időbe tartott, amíg a lovat elévezették. Alacsony nyerge volt annak magyar módra, hogy ne lehessen a magas kápába kapaszkodni, mint a német lovagok szokták. És a ló is kisebb, mint általában a harcimének. Mégsem érte fel jobb lába a kengyelt. És a páncélsarú fityegően hosszú vége is belealkadozott a kengyelbe. Két markos ember nagy lendülettel nyerekbe tolta végül az urfit. Oldalt két ember a lászló várakozólovának szárát tartotta. Mátyás jól megmarkolta a lándzsát, és tértbe akarta fogni a lovat. De kurta térdei számára túlszéles volt aló. Sóhajtott haragjában, hogy miért kicsi még. Aztán mégiscsak neki ugratott, előre szegezett az udvarnak, hogy lássa, hogyan megy ez. Fordult egyet-kettőt, roppant tetszett neki az egész. A kőlábak mentén összeverődött cselédek sokasága szegélyezte már az udvart. Végre jött László. Ó, milyen méltóan hanyag hanyagmozdulattal csapta le rostéját, milyen pehely könnyen dobta nyerekbe páncélos testét a cselédek segítségével, milyen természetes és avatott módon nyújt a lándzsáját a csatlósok felé, milyen egyszerre kapta bal kézbe a pajzsát. Egymáshoz lovagoltak. Zárt sisakon keresztül beszélgetett a két páncélos testvér, a 18 éves Hunyadi a 11 éves Hunyadival. Valóságosan bajt akarsz, Évi Indi, te gyerek! Azt igen. De karodott, ha eltöröd, magadreves. Igen, igen. Jó, csak már kezdjük. De nem ment ez ilyen gyorsan. László végignézte öcsét, egészen közel faroltatta hozzá a lovát, aztán sodronykesztyűs tenyerével a gyerek vállára csapott. És Mátyás azt érezte, hogy ami eddig kényelmetlen volt rajta, azt ez a szakértő kézütés kényelmesre csapta. Aztán a lovon igazított valamit László. Majd pedig a várva-vár gyakorlati összecsapás helyett elméleti magyarázatba kezdett. Mert sok mindenféle oka-foka van a tornának. Ott kezdődik az egész, hogy a nyerekben ülő lovag testtartása egészen más, mint a rendes lovaglásnál. Ezt a leszegett vállal, erősen figyelő tekintettel, mélyen előrehajlott testtartás soká, Soká kell gyakorolni. Aztán nagy a a láncsa tartásának is. Hajszányi távolságokon múlik, hogy a szorító marok mennyire van elfordulva. Egy gondolatnyival mélyebben markol az ember, már elromlott minden, és összecsapáskor a saját erejétől ő magadől hanyat a helyett, hogy ellenfelét vetné ki a nyerekből. Az már nagy haladás, mikor arról van szó a tornatanulásnál, hogy ki kell ismerni az ellenfelet. Van, akit homlokon kell célozni a lányzsaheggyel, van, akit mellen. Aztán hogyan kell esni, ha már érzi az ember, hogy esik, mert aki ügyesen tud esni, annak kezelába nem törik, nyaka sem. Mátyás tisztelettel hallgatta a hosszú oktatást, de nagyon unta. Nem kezdjük hát? Vár, Mely módit csináljuk, sem tudatik még? Mert sokféle nagyon a torna formája. Például van a nápoi forma. Ennél az egyik vívó megáll, a másik neki rohan, és igyekszik kivetni, aztán a másik áll meg, és az első rohan neki, végül egyszerre rohannak egymásnak. De ehhez magasabb nyerek dukál, és hosszabb láncsa. Viszont van a magyar forma, kurtá együttes kezdéssel, nem vágtatva, hanem szigorúan ügetve. Az nápa csináljuk, szólt sóváron a fiú, de egyszerre kezdjük. László kijelölte a két helyet. Kürtöst parancsolt a lépcső aljában. Három rövid körtjel, az utolsóra kell indulni. Mi alatt így készülődtek, Mátyás véletlenül felnézett az emeleti folyosóra. Ott látta anyját könyökölni, három nőcseléd és a nevelő mellette. A fiú rögtön ott hagyta bátyját, és az udvar közepére ügetett. Meg akarta mutatni, hogy jó tudja a lovagi köszöntést. Magasra tartott láncsával üdvözölte az anyát. Az nevetett, és kezkenőt lobogtatott feléje. – Jó vagyon, vagykó! kiáltotta le. – Ne hadd magadot! A két lovag oda az udvar két végébe, kiki a helyére. Akkor László intett a körtösnek. Mátyás megmarkolta a lányzsát, úgy, ahogy Bátya mutatta. A szíve erősen dobogott. Mélyen előre hajlott a nyerekben, és Bátya homlokának célozta a fegyver végét. A kürt megszólalt. Három kurta hangot adott. A harmadikra a fiú megindult. A tornára iskolázott ló úgy nekiiramodott, mint a förgeteg. Mátyás a sisak nyíláson át élesen figyelte a szemköztruhanva közeledő alak fejét és a véget. Gondolkozni nem is élt rá, egy szempillantás alatt egymáshoz értek. A következő pillanatban már látta, hogy láncsája az ürességbe szalad a László elhajló feje mellett, őt pedig rettenetesen zökkentő ütés éri. Már a földön is hevert. Lova megállíthatatlanul rohant tovább a lendülettől. László azonban már ott volt mellette. Föléje hajolt, és talpra segítette. Cselédek szaladtak oda. Állj föl! Állj föl! Nyújtogassad karodot, lábadot, fejedöt, forgassad erre-arra! A fiú szót fogadott. Cudarul nyilallott hátul a bal válla, de meg nem mukkant volna a világért sem. Körülnézett lova, lándzsája és pajzsa után. Lovát már vezették, lándzsáját már nyújtották, és akkor látta, hogy pajzsán alapos horpadást ütött a bátya gereje. – Adjad! – szólt László. – Úgy szép az, ha mednél több vagyon rajta. A gyerek felnézett anyjára. Az mozdulatlan könyökölt ott, ahol előbb. Nem mondott sem dicsérő szót, sem gáncsolót. Mátyás tudta, hogy anyja akkor sem szólna, ha ő karját szegte volna. Itt volna már azóta segíteni, de mozdulatlan arccal. Mióta csak emlékezett rá, ilyen összeszorított szájú, kemény asszonynak tudta. Hogy anyja látta bukását, ez újabb próbálkozásra késztette. Intett az oda sereglet csatlósoknak, hogy segítsék Lóra. Aztán bátyjának szólt. "És még! László sodronyos kezével lefelé vágott a levegőben. Ez igent jelentett az olyan lovagnál, aki szólni lusta volt, bólintani pedig sisakosan nem tudott. De mikor Lóra dobta magát, mégis megszólalt László. Mastan jól figyelmez, gyermek! Hogyan tudjál esni, példámon olvasd! Felálltak megint. A harmadik kőt nekirohantak egymásnak. Mátyás feszült figyelemmel célzott bátyas sisakjánok homlokára. El is találta. A László láncsája elsiklott mellette. Maga László egyszerűen hátrasiklott a lóról, mintha a paripácsak úgy kiengedte volna maga alól. Talpára esett, aztán téldre ugyan, de pajzsára támaszkodva a következő pillanatban már lábra is pattant megint. A győztes gyermek azonban sajgó fájdalmat érzett most már a jobb vállában is. Saját lányzsája, mikor célba talált, megrántotta. Es még! es még! könyörgött bátyának. Az magyar módit hadd tapasztalhatom! Nem bánom, de csak egyetlenben egy rundára az pajzsokat letesszük. Most a külszóra ügetve csaptak egymásnak. Egészen más volt ez, mint az előbbi mérkőzés, valóságos párbaj, mintha csak kardal vívták volna. László a pumpás mester felsőbségével úgy szóván csak játszogatott. Láncsája minduntalan váratlan irányból döfött, és Mátyásnak alaposan tartania kellett magát a nyerekben, pedig a döfések nyilván szándékosan gyengék voltak. A László meglepő ügyességgel került, fordult, ficánkolt, valósággal tetlegesen, sőt, látható tűzzel részt vett a viaskodásban maga is. És Mátyás ámúva érezte maga alatt, hogy az őlóva hasonlóképpen mérkőzik. A játék kifogyhatatlan változatokkal járt, és ő a maga esze szerint, ha kezdő gyámoltalan igyekezetével próbálkozott támadni bátyját, de mindig elkésett egy gondolattal. A két lovas állandóan körben forgott, a lovak hol hátráltak, hogy ügyesen közelebb szökkentek, lányzsonyalek hangos koppanással ütöttek össze, néha a páncélok erősen csörömpöltek. Mátyás már jó sok döfést kapott, magában be kellett látnia, hogy ha bátyja komolyan akarta volna, ő már tízszer is elterült volna a földön. Ekkor hirtelen azon vette magát észre, hogy László vége ravaszul befurakodik az ő testre és nyerge közé. Védekezni próbált, de hiába volt minden, csak a levegőben hadonászott a maga folyton elkéső fegyverével. László alája feszítette a láncsát, és egyszerűen kifordította a nyerekből. Menthetetlen zuhant, de nem a földre, egy katona már is ott termett, és zuhantában ügyesen elkapta. László leugrott a lóról. Dicsőtornás nézzen belőled, fiú! Hogy az lovat remekül megülöd, mindig mondtam. A fiú elpirult a dicsérettől a sisak alatt. Hiszen az ország második leventéje dicsérte meg, apjuk után a legkülönb hírű. Gyorsan visszakapott még utoljára a lóra, hogy lovagi köszöntéssel üdvözölje anyját. Dicsérlek, Magyko! kiáltott le a kormányzónék kezkenőt lengetve. Ebben még nagymester leindesz, akárki meglássa! Mind a két vállat sudarul fájt, és most vette észre, hogy egyik bokáját is megrántotta. De megkeményítette magát, és legénykedve ment befelé. Tulajdonképpen még órák hosszat elnyargalt volna így, ékes, lovagi módon, felnőtt páncélosan de közben sötétedett már. És tudta, hogy még tanulnia is kell. A páncélteremben a fekete harán vigyorogva segített lehámozni róla a vértet. László mód vértesen ment vissza anyjához, szokása volt, hogy otthon is gyakran magán tartotta a páncélt, és csak étkezéshez vetette le, mert ezt jó testgyakorlásnak vélte. Mátyás pedig megelégelte a súlyt magán hordani. Most már kezdte látni, hogy mi minden apró megpróbáltatással jár a lovagi sor. Tudta, hogy másnap erős izomláza lesz, de ennek örült, mert az izomláz fájdalmában különös módon valami testi örömetel lett. Simon, vár páncélkovácsa, vette gondjaiba a gyerek elsővértjét. Kopogtatta, nézegette, bólongatott hozzá. – Ez már igen! – volt vélekedése a budai munkáról. Aztán kirakodott szelszámaihoz fordult. Volt ott olajos tégei, zsír, harapófogó, bőrvágó olló, reszelő, verő, véső, csiszoláshoz való finom fövény, valóságos cégbeli kiállítás. Mert ahogy a sejemzekét meg a szatján csizmát megápolja és rendbe teszi este a belső lakáj, Ugyanúgy elfoglalkozik a vas öltözettel a páncélkovács. Mátyás neki feszült, hogy ezt az érdekes műveletet végig fogja nézni. De nem adatott meg neki ez a mulatság. A küszöbön megdördült a nevelő hangja. Megtérünk az grékus nyelvhez, úrfi! Végső pillantással elbúcsúzott szeretett páncéljától aztán ment a grékus nyelvhez. Sajogva sántik át fel a lépcsőn, mind a két válla kínosan fájt. S a szobában, mikor a lecke céljából elhelyezkedett, minduntalan fészkelődnie kellett. Akárhogy tartotta a vállát, mindenképpen fájt. Mégsem vetett rá sok ügyet. Egész kicsiny korától kezdve mindig azt verte belé atya, hogy a testi fájdalmakat le kell nézni, a hidegtől és melegtől való szenvedéssel a mértó ember nem törődik. Hagyta hát fány vállait, és beleütvén aludtollat a nagy fekete alamáris bodzatentájába, írta a nevelő diktálása után cirkalmas görög betűkkel. Ó, Xein, Angeilon, lakedaimoniois! Amit leírt, azt a nevelő megnézte, a helytelen helyezeteket és ékezeteket kiavitotta, aztán visszatolta elébe az írást, hogy most már fordítsa le. Ezt a fajta tanulást szerette. Minden nyelvet szeretett. Könnyen és folyékonyan fordított. Idegen, vigyet hírben az spártaiaknak, hogy imit fekszünk, törvényeinknek szót fogadottak. Az ilyen görög lecke már csak azért is jó volt, mert fordítás közben görög történelemről lehetett beszélni. Ezzel a disztihonnal kapcsolatosan például Miltiádészről, aki a maratoni völgyben megverte kevesed magával azt a rengeteg sok perzsát. Akár csak egy hunyadi János. De aztán máshogy megverték, ráadásul országgyűlés elé állították, börtönbe csukták, és ott csatatéris sebeiben meg is halt. Tudni illik, egyik csatában leesett a lóról, és súnyán összetörte magát, Innen származtak sebei. Oly rosszul lovagoltanak az grékusokre, verende? Nyilván. Az magyarok jobban értik? Jobban. Apám, hogy lehullana az lóról, lehetetlen. Sem László. Itt a levegőben nézett, igazított egyet sajgó vállain, aztán folytatta. De én mindkettejüknél jobb lovas leszek. No, no. Mosolygott a szerzetes. Ugyan köti ebet az karóhoz egregiusságod. Jobb leszek, jobb vitéz nem nyugoszok addig. Ha ilyeneket mondott, túlontúl széles szája elvékonyodott és szemekicsére húzva megszűkült. És gyakran mondott ilyeneket. De a nevelő nem korholta. A gyereknek olyan volt az esze, mint a tűz. Ha nagyokat fogadkozott, még el is lehetett hinni neki. Azon kívül a külön is megparancsolta, hogy a gyerek becsvágyát minden módon táplálni kell. A páter tehát nem szólt. Új görög szövegen gondolkozott, amelyet diktáljon a gyereknek. De a folyosó felől csengő hang hallatszott, az estevédet jelentő. Egyszerre pattantak fel mind a ketten. Éhes volt a pap is. Rendszerint együtt ettek a várnép jobbjaival minnyájan, igen hosszú terített asztalnál. De ha főben járó dologról kellett beszélgetniük a családtagoknak, ami nem ritkán megesett, csak nekik magoknak terítettek a kormányzóni egyik szobájában, így volt most is. László annyi mindenféle fontos üzenetet hozott apjától, hogy most magok között ettek. Még az inast is kiküldték, ha a közös tál már az asztalra került. Hárman voltak csak a kemény arcú anya, akinek fejét előbb szűkre kötött feje sejemkendő, s azon felül fekete csukjaszerű főkötő övezte, jobbról a nagyobbik és balról a kisebbik fiú. Nem szép gyerek egyik sem. Válligérő és ott egyenesre vágott sárga hajuk még csak megjárta volna, de kurtalábú mind a kettő, csak derekuk hosszú. László valamivel magasabb. Feje mind a kettőnek túl nagy a középtermethez, orruk feltűnően erős és horgas, kivált a mátyásé, szájok nagyon széles. Viszont szeme mind a kettőnek mély és okos, vállok daliás, melkasuk meg éppenséggel hatalmas. Anyokhoz, apjokhoz alig hasonlítottak, Valahol a felmenők valamely oldalágán kellett volna keresni, akire visszaütöttek. Mikor enni kezdtek, az anya és a nagyobbik fiú egy nyilván már régóta folyó beszélgetést folytattak. A lakáj kiment, és László így szólt. A szemembe mondani átallották, de alig ha az hátamnak mögötte. Az mendem meg megvagyon, ez valóság. És miután az anya nem szólt erre semmit, csak merev arccal nézett maga elé, László némű abozás után nyíltan neki szegezte a kérdést. – Mi tud-e felől, asszonyanyám? Hunyadi Jánosné előbb gondolkozott, majd lassan így válaszolt. – Nem tudok bizonyost, fiam. Apátokat soha felőle nem kértem. Ő meg maga szántából nem említötte. Mátyás érezte, hogy itt valami nagyon érdekes és fontos dologról van szó. Nem tett kérdést, de erősen figyelt evés közben. Az anya ránézett. Látható volt pillantásán a habozás, hogy ilyen kisgyerek előtt mondja é, amit mondani szándékszik. Végül úgy döntött, hogy mégis mondja. Általában úgy kezelte 11 éves fiát, ahogy a 16 éveseket szokás. Tovább beszélt. Apátok apjának az hunyadi vojkot tudom. Ki Sándor alvajdának vala fia, ilyen szimplex dolog volna ez hát. De hallani mást, nagyobbat. Ezt mondja asszonyanyám, sürgette látható izgalommal László. Ezt hagyja tudnom. Hallani, hogy mikoron az néha Zsigmond király Erdélyországban forgalódott volna, Esmérte nagyanyátokat, azt a nevezetesen szépséges morzsinai elzsébetet. Esmérte, szerette. Morzsinai elzsébetnél szülte, így mondatik, Jánost, a apátokot. Mátyásnak a torkái kalapát a szíve, mint ülőn a verő. Nos, unszolta egyszerre rekett hangon Lászó. Azután osztán nagy donációkat adott volna az mondottam Vojknak, hogy Ezsébet hitvesül elvögye az. El is vötte. Számos gyermekük született, elszent bátyáitokot, s esméritek. De az első fiú, vagyis apátok, mi a marasz király udvarhoz bészereztetőt apródul. Sigmond király ugyan kedvelte, mindenhová magával vitte, valamint gazdaggá tette. Mikoron meghalt az ő törvényes fia, Albert király, untalan csak nevelte az gazdagságot. Ma ott tartunk, ahol tartunk, ez országban nálunk gazdagabb nincs. Többet néktek nem mondhatok, mert nem tudok, mit mondanom. Hanem ha azt nem, hogy miként én szirágyi nemzetségemben sárgahaj soha nem találtatott, akképpen az fajta is, mint fekete. De az luxemburgiak, azkikből Zsigmond is, szőkék. A két fiú sokáig hallgatott. Sápat volt, mint a kettő. A nagyobbik szólt megint. De ha csak mende mondta ez, Zsigmond és Albert királyok miokon töttek így nagy gazdaggá minket, ki csak királyokhoz fogható birtok. Nem tudom, fiam. Megint hallgattak. Aztán megint László kérdezett, akinek révedező tekintetén látszott, milyen zakatolva dolgozik az esze. Mondja, asszonyanyám, hány esztendős valasig, király, mikor Amazmorzsinai Elzsébet apánkot szülte volna? Kiszámoltam, 21 forma. Apánk erről soha szót nem tött asszonyanyámnak? Soha. Igen, szerette nagyanyátokat. Ki egyéb aránt a mazvoly e holtának még nőjümmel csornokosihoz, ezt ti is tudjátok. Most végre megszólalt Mátyás is. Asszony anyám, én ez dologban lelköm szerint, hogy mit higgyek, nekem mast megmondja. A kormányzó felesége felemelte a fejét. Semmit sem kell hinned gyermek, de úgy viseld magadot, mint ki az koronás király onokája és mindketten a sors túl azt ők, ki az királyok vérinek meg nem tagadtatik. Az újlakiaknak, sgaráknak praktikájokról mondják még egyebet Lackó, Ez dologról elegendőt szóltunk, és soha többet nem szólandunk. László áttért a budai dolgokra, de Mátyás most már nem tudott odafigyelni. Ha az ő apja Zsigmond király fia, akkor ebből azt következik, hogy ötödik László, a gyermekkirály, Zsigmond leányának a fia, neki édes unoka testvére. Pontosan unoka bátyja, mert sokszor mondták neki, hogy a királynál egy nappal idősebb. De akkor ötödik László Zsigmond leányának a fia csak, míg ők itt ennél az asztalnál Zsigmond fiának a fiai. Miért nem lacgó a király most Magyarországon? Rápillantott bátyjára. Homályosan, gyermeksejtéssel megérezte ebben a pillanatban, hogy bátjának sok minden megjegyzése, önkéntelen mozdulata régóta ugyanezt a gondolatot árulja el. S ha most Lackó volna a király, akkor ő volna a kisebbik király, mint ez már nem egyszer megtörtént az árpádok között. És ha, Isten őriz, Lackó király meghalna, akkor most ő... Nem... Nem, erre bűnt gondolni, Lackó csak éljen, mennél tovább, A Jézus őrizze meg őt a csatákban. Anyja és bátya most az ő nevét említették. Erre felfigyelt. Még Magykónak nem is szólottunk, mondta László. Azám, Magyko, szólt az anya. Nagy újság vagyon, apád egyességet tött cillé grófal. Azt izeninéked néked a te apád urad, hogy eljezzöd mátkádnak Ulrigróf leányát, elzsébetöt. Emlékezel a jó kis elzsébetre. Ki Lackónak volt mátkája? Az. Tíz éves kemastan, ides nászotokot megülendjük. Ő észen az feleségöd, mi házunknak nagy hasznára és gyarapodására. Lackónak pedig az garanádor ispáliánya lészen felesége. Igenis, felelte a gyerek engedelmesen. A kis Elzsébetre gondolt, aki már járt itt nálok Vajda hunyadon. Csak úgy homályosan emlékezett rá. Csenevész, könnyen síró, ilyet kisgyerek volt, németül kellett vele beszélni. A szerb király unokája, mint ahogy ő alkalmasin Zsigmond király unokája. A kormányzóné most felállott, hogy imádkozzék, felállottak a fiúk is. László még ott maradt az anyánál, őt aludni küldték. Mikor levetkőzött, gondosan megtapogatta egész testét. A válla erősen fájt, ha érintette, egyik bukája alaposan megdagadt. Vállat vont. Holnap nagy torna lesz az új páncélban. Ha lackó nem áll kötélnek, majd akadnak a várban bőven, akik kiállanak. Elsősorban állandó játszó pajtása, Bodó Gáspár. De meg valószínű, hogy holnaptól kezdve rendszeres leckórán fogja tanulni a lovagi tornát. Ó, Istenem, csak már tizennégy éves volna. Apja megígérte neki, hogy 14 éves korában lovaggá fogja ütni. Akkor már férfinak tekintheti magát. És készülhet nagy dolgokra. Apjától bizonyosan fog kapni egy-két országot, mert hogy apja meg fogja hódítani az egész mindenséget, és a világ ura lesz, az kétségtelen. Ő pedig mindezeknek az országoknak egy részén uralkodni fog, mint ahogy az anyja ma esti tanítása szerint jár is neki. Ezzel aludt el, mi alatt vállai miatt gyakran fordult egyik oldaláról a másikra. Hogy vőlegény lett, azt teljesen elfelejtette.